Princip bez jakékoliv naděje, bez jakékoliv touhy, k ničemu nelne a na ničemu nezáleží. Není bláhový ani šílený a není ani osvícený. Někdy se zdá, jako by byl přemožen sebevražednými myšlenkami, živenými pocitem beznaděje. Jaký smysl má bohatství, rodina a příbuzní? Jaký smysl má království?